פרק כ"ג. וישלח המלך, ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. ויעל המלך בית אדוני, וכל איש יהודה, וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והנביאים, וכל העם, למקטון ועד גדול. ויקרא באוזניהם את כל ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדוותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת, הכתובים על הספר הזה. ויעמוד כל העם בברית. ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול, ואת כהני המשנה, ואת שומרי הסף. להוציא מהיכל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולעשירה ולכל צבא השמיים, וישרפם מחוץ לירושלים בשדמות קדרון, ונשא את עפרם בית אל, והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה. ויקטר בבמות בערי יהודה ומסיבי ירושלים, ואת המקטרים לבעל, לשמש ולירח, ולמזלות ולכל צבא השמיים. ויוצא את האשלה מבית אדוני, מחוץ לירושלים, אל נחל קדרון. וישרוף אותה בנחל קדרון, וידק לעפר, וישליך את עפרה על קבר בני העם. ויתוץ את בתי הקדישים, אשר בבית אדוני, אשר הנשים עורגות שם בתים לעשרה. ויבא את כל הכוחנים מערי יהודה, ויטמא את הבמות, אשר כיתרו שמה הכוחנים, מגבע עד באר שבע. ונתץ את במות השערים, אשר פתח שער יהושע שרה העיר, אשר על סמול איש בשער העיר. אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח אדוני בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. וטימה את התופת, אשר בגיא בן הינום, לבלתי, להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך. וישבת את הסוסים, אשר נתנו מלכי יהודה לשמש, מבוא בית אדוני, אל לשכת נתן מלך הסריס. אשר בפרברים, ואת מרכבות השמש שרף באש, ואת המזבחות אשר על הגג על ית אחז, אשר עשו מלכי יהודה, ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית אדוני, נתץ המלך, וירוץ משם, והשליך את עפרם אל נחל קדרון, ואת הבמות אשר על פני ירושלים. אשר מימין להר המשחית, אשר בנה שלמה מלך ישראל, לעשתורת שיקוץ צידונים, ולכמוש שיקוץ מואב, ולמלקום תועבת בני עמון, טימה המלך. ושיבר את המצבות, ויכרות את האשרים, וימלא את מקומם עצמות אדם. וגם את המזבח, אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ילבעם בן הנבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה נתץ. וישרוף את הבמה, הידק לעפר, ושרף אשרה. ויפן יאשיהו, וירא את הקברים אשר שם בהר, וישלח, ויקח את העצמות מן הקברים, וישרוף על המזבח, ויטמאהו. כדבר אדוני, אשר קרא איש האלוהים, אשר קרא את הדברים האלה. ויאמר, מה הציון הלז אשר אני רואה? ויאמרו אליו אנשי העיר, הקבר איש האלוהים, אשר בא מהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל. ויאמר, הניחו לו. איש אל ינע עצמותיו, וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר בא משומרון. וגם את כל בתי הבמות אשר בערי שומרון, אשר עשו מלכי ישראל להכעיס, הסיר יאשיהו, ויעש להם ככל המעשים אשר עשה בבית אל. ויזבח את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות. וישרוף את עצמות אדם עליהם, וישוב ירושלים. ויצו המלך את כל העם לאמור, עשו פסח לאדוני אלוהיכם, ככתוב על ספר הברית הזה. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים, אשר שפטו את ישראל, בכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. כי אם בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה לאדוני בירושלים. וגם את האובות ואת הידעונים, ואת הטרפים, ואת הגילולים, ואת כל השיקוצים, אשר נראו בארץ יהודה ובירושלים, ביער יאשיהו, למען הקים את דברי התורה הכתובים על הספר, אשר מצא חלקיהו הכהן בית אדוני. וכמוהו לא היה לפניו מלך, אשר שב אל אדוני בכל לבבו, ובכל נפשו, ובכל מאודו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. אך לא שב אדוני מחרון אפו הגדול, אשר חרא אפו ביהודה, על כל הכעסים אשר הכעיסו מנשה. ויאמר אדוני, גם את יהודה אסיר מעל פניי, כאשר הסירותי את ישראל, ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי, את ירושלים, ואת הבית אשר אמרתי, יהיה שמי שם. ויתר דברי יאשיהו, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. בימיו עלה פרעון נכו מלך מצרים, על מלך אשור, על נהר פרת. וילך המלך יאשיהו לקראתו, וימיתהו במגידו, קרעותו אותו. וירכבוהו עבדיו מת ממגידו. ויביאוהו ירושלים, ויקברוהו בקבורתו. ויקח עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו, וימשכו אותו, וימליכו אותו תחת אביו. בן עשרים ושלוש שנה, יהוא אחז במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים. בשם אמו, חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו. ויעשרהו פרעה נכו וריבלה בארץ חמת ממלוך בירושלים. ויתן עונש על הארץ מאה כיכר כסף וכיכר זהב. וימלך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו, תחת יאשיהו אביו, ויסב את שמו יהויקים. ואת יהואחז לקח, ויבוא מצרים, וימות שם. והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה, אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה. איש כערכו. נגס את הכסף ואת הזהב, את עם הארץ, לתת לפרעו נכו. בן עשרים וחמש שנה יהויקים במולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו זבודה בת בדיה מן רומא. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו.